ام آباد بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب الصلاة نفقی مقدمہ بیان شاک کیا طہارتو اس مقصود تکرکی کوي عبادات بدنیو کی رأس تے عبادات بدنیو اور صلاةو اوغ خوب په تهارتکان دی پهتهارت مخک کر شو نو اوس مخصوود چې کر کوي مخصوود چې کمدن نو غ را وړي سر نه سب کو هم بهړ ین یا وحیسا ایمالیاتو او دوی ما عباداتو و ایمالیات مخت بیان شو عبادات شروع کرو عبادات بدنیو مالیو و بدنیو کی او صلاة لاغی موقفن لیت و حارت بیان شو و سکم دنو مقصود او صلاة دکرکی صلات لغت کیو دعاتوی مدا صلات اصطلاحی چیدے مدا هم دعا دا مدا حم دعا دا فیم دعا دا چی صلات اصطلاحی زنویلو چیداد صلیت العود نارے لرگے میں او سیدو، لرگے میں سکندن او سیدو، صلیت العود. دا شانتی دا نفسانیت او پائشات سیدی، نفسانیت او پائشات سیدی سو دیئے. نفسانیت او پائشات سکندن او قدیس پر اصید لکیئے. او کو مل انخات پیدا کوي په انسان کې پ انسان کې چې که نه انخات پیدا کوي جایمه داوه پسان چې دی دنیا ته راغلی دی ته ملکوت چې له تشجوع بالملکو او پاری کې دمونز مون کردار ده مون شیدنه او اهم کردار ده تشجوع بالملکو کې سیدا په انسان کې بے باکی او انقياد ماده پیدا کی دی دیو جنازه راځي پینځټه په هر وو اف تعالی یادي او د ذوی زړه الله ز حکم پابا نی ام ژوندای کې هم د الله ز حکم پابا نی انسان دایڅ کوم دنو جامع الکائنات ته جامعه و دا سالم قائنات پا انسان کې جمع دی کله چې دی مظهر و قائنات شو مفتقار دا دا چه دا دا دی عبادت دا سیوی دا دی عبادت شاگه دیم جامعه و دی عبادت دا دولوی مینسان تداس پر عبادت ملاو شو جاغا در طول و عبادتونو جامعان مونس شده ندادا سا عبادت که جاغا در طول و عبادتونو راجع مقوم که ده کاغا عبادت در فرشتو ده که عبادت در جمادات ده که عبادت در نباتات ده عبادت در حیوانات ده د ټولې عبادت هغه دی چې راځم کړې زه نه پريشتي په قيام نه نوې کې قيام شته زه نه پور اوکوږم زه نه په سجده دي زه نه تسبيح او تهلیل وایم او ټول پکې شته د ارنګي نباتات ولاړ دي او ولاړ ده الله عبادت کوي انسانم ولاړی دا حیوانات چیدی نو کو رکو دا اللہ عبادت کوي دے رکوشی او جمادات چیدی نو دا پراتی دی دا چی کمدنو پراتري و انسان پس اجدہ پڑی ہوزی و خیدہ بانی اللہ تکینی او پر شو تو یور چې پرو شو تو یور هغ <تخلی> لګیاوي چغې کوي پ انسان تصوی به تحلیل ووي په دیمون کې سوای لګیا وي د ټولو بعدتونو جامع شده نوغا صلاح کے مونز دیتا ندی و جندا اہم عبادت ہو اور شریعت دی لڑیر زور ورکڑے دی انتہائی زور ورکڑے دی شاول اللہ رحمه اللہ تعالیٰ پاسرار صلاح کی ذکر کڑی دیمون بارہ کی خلق دری قسم ہوئی یو هغه وی شاو اعلی وی شاو ته یو حالت حاصل وی شاو د حزیره القدس ملاقات وی هم کله دې دنیاوی جنر ضرورتو کې مشروف شي او تعلق کې انخطار شي دې بیا به حالت پښه پوي دې دنیا کې مالته کمندو داسی او عمل پر کار دی شغمات هغه حالت را یا دی او هغه حالت را تر ماځ کی راغید په رمونږه غولې شو و هم جسم داسې وي چې هغه د مخبر صادق نه فواید د منځ او ریدل وي کومس کې دادہ فائدې نشي د دې په لاره هغه آداب او شرايط منځو کی په ورته دغه كذلك مونږ په شادي عمومي هغه روايت ته ورسره حاصل شي درې ماغدي چې نمخ کې وته وېصال او نوروسته د وېصال په تمانه هغه وې چې ویلې دي چې کاوانو کاوې چې ویلې دي کاوانو کاوې نو هغه په اړه توجه نمونځ کوي دو چې کمدننو د قیاممت اوورځ باندې په اقاعت رانو کې را خلی کېږي جلت ته حد مر د ژنووم دی عادديسنو کې بیا وضعحت کوو بیا مداد ده چې دا سبب د مشررتته زخولې لژت دی د خوې لژت دی دغه مواد دا چې قباحه ذکر کوي له تر کو صلات یاسو موږ نه کوي نه داې قباحه څنګه او سلام علیکم صلات هغه چې کم دن او محبوب د الله دی او ان زم ماشوما د هو کوم د مانزو د مانځه چې کوم د مانزو په کوم آغه اوم د پرګې او alli rivette وي څه صلات مخفره ذنوب دي قال پا رسول الله صلی الله علیه وسلم الصلات الخمس ان ذم جنب والجمعه الى الجمعه ورامضان رمضان مغفرات ما بينهن په زمون زنا یا نو بلapore جمعه رمضان پربل رمضان دا مکفرات پی لما بینهن دا غنور چې کوم په میازه دي کېږي انځر ته نه باتل کباې چې کله ایتنا وو کړی چې د این تناب ده کباير نو کړی شي دا مسالو په تفصیله مون مخکويلی وو او دا حدیثو مون غازه پیش کړو چې بیا چې یو نورمن نور مون حتم کله جمعيته سو پاتې شو جمعيته ترجمه کورې ساته پهلن رمضان د څه څه شي فرض شي نمونگ دین جواب دشا قائص ابراحیم اللہ پر حوالہ کرو کہ مجموع و کفیرات کو معصیر دی پو مجموع گناہ اونکی مجموع و کفیرات دا تکندن و معصیر دی پو مجموع گناہ اونکی دوی مزد کنی با تلقبائی نجمہور و مذب داو چپنی کو بانی اللہ وارلو گناہ اونو موفتی ہیں وله به به کار ده فډګناو له سب به کار ده اوور به کار ده دا د جنمهورو مزه او ډایتونونه پهې بانې راجمه کوو پهې بانې راجمه کول چې ټول ایتونو باندې عمل چې شي تاشي زلتونې وایل کو شاور اللہ رحمہ الله تعالی په حواله هم ویلو چې داسې کمزوري په اہمیت کې کمزورتیا راولي او روحانيت ته سفر کې ترافې راولي د اعتقاد او روحانيت ته روحانیت روحانيت ته مطلب چې يوم سړیو کی او بصيب المنزکی مطلب د منس کی کم روحانيت کی کميرا غلو اور روحانیت کا سفر کم کم سے شروع رہا غلی ار اور پاور ٹو ختم شے او یہ موج ذات الہیت سے اور خاصیت سے کہ را روان وقت کے بدے سے کم تر فل منزع ہو رہے ذات سے کرونا نہ کہیں چاہے کم دنوں اور پاور کی روحانیت کے داغے نہ یقدہ سکے چاہے ہی اور زنی ذات ر ندی چاہے جو بھی پم نصب بھی اوزان درس ورکاوټونه چې د رمضان په حسکی اتمی رمضان باندې ختمي دا مختلف ورکاوټونه د روحانيت په لار کې او د رحیویت خاندي باندې مختلف سی بس هغه خپل چې ګډه نشکه اتمی علویو سلام یو هيڅ مثال ویله چې دوی هم ډېر شي راې ته تم لو نن اور میں کہ کر یو تر پر دروازنه ہری او پاگی کده هر رس پیزه ذل اعلان می او بده کہ وہ سفیرہ پاتی کی اوہی و توینا یشم نہ پاتی کی نبی علیہ السلام میں فذالک مطلب الصلات دا ج کمنه ذ مورز بی سالے یمح اللہ بہن الخطایا اللہ رب العزت پریبانہ ذ کمنو گناہون ختم ہیں یمح اللہ بہن الخطایا خدای بانی اللہ گناونا ختمی دا دا چی کم دنو شیستی میسی سال نبی علیہ السلام بکرکو اشاره دا که لکه سنگا دا دا غب خیری بانی تانگی گی دا بادن پا خیری بانی کول واری دا کشانت دا, دا روح انسخاکی اور هو قلب چې دنه نمڅيږي پاکي عطايا مونږ نه چې د دار د خیري بیا پراست رازم او موزه هول قران کې عز القادر رحم الله دې پرې کړی دېت ناเมล اوتنا ثواب جتناเมล اوتنا ثواب چې څومره دې کم د خیري دې څومره ثواب په کار دی وزن اخیره کچوی هغه څنګه کوم دنو صرف کوبو باندې شي اوس ختم شه بل چې هغه مولا مله کبې صابونه واسشي ختم شه اوزنه دا چې صابون په جنو وای نو هغه ختم شه اوزنه په یو ځل صابون نه ختمي ګیارم بدرې زله په صابون وای اوزنه دا چې په ژبې شوړ غې خبره داسې د چې دومره پته لږې ده چې دا ګونون او خطیا چې دي لکه دغ اجات مختلف تی که نه د ځې به کومون ختم شي ځ به پهوم شي ختم شي پهرمځان شو شي ختم شي ځ په توبه شي ختم شي پو خوب به ختم شي لکه خبره باندې کوې ځې به د لاه هم تپاتې وي بهغیر دغ نه کې ل دی نشتو اللہ اللہ رحم نے وزن و خالص دا اللہ رحم تفراتی رضاہیری سبب پاکشتانا خدا مختلف دغی لکا ظاہیری زن صفائقی و باطنم صفائق دا باطن تا صفائقی زنو زہم کردار دے و ذالکم صلو صلات الخمس یمح اللہ و بہنال خطایا ندید بارے و مثالم ذکر کی آن ابن محسوس رضی اللہ تاہم خالہ ان رجولن از دنو ریعیت تنو کی در رجل نم قبولی صر را غلی این در رجل من اصحاب النبیس این در رجلن اصحاب یو سڑیو اصحاب من امرات قبلتان اغجی کمدنو دیواج نبی خزی سرچی در چک سنڈاک بڑی قبلتان مراغ نبیر سلام تا فا اخبره دو سگوره دیکنش گواہانت آج اچھتے انہا دعوت آج اچھتے آج اچھتے اولی باتین برابر رکھانا باتین سو برابر اڑائے رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فا اخبرو فانزل اللہ الله وقیم صلی اللہ طرفی النہار اقیم صلی اللہ طرفی النہار من اللہ ان الحسنات یو زمن سیئیات وقال الرجل یا رسول الله اغسریو ویل اے نبی علیہ السلام علیہ دا اے دایت زمان خصوصیت تے نبی علیہ السلام وطوی لجمیع امتی کلی لازمان در طول امتیان دفار دے وفی رویتن لمن عملہ بہا من امتی چاوه دی مالو <سؤال> کو نو دا ریډه دی دا مرش خوړو ته ترغیب د ګونا کولو ته ځان پیا کول دی دا ګونا کولو د ترغیب نه ده چې ګونا کاو په موږی ډر اقویا ګونا کاوه چې چونډه کاوه او بیا موږ درازا او و درل کیږي وا دا چې کم ده نو هغه سړې پریشان او اغه تایې نیکول زروور کړه ګنابه د خدای ختم کی دا ګنابه د خدای ختم کی مداره روح د اخیری چری د الله رب العزت کنه نیکو وانه سکه اتمی مدانه اعمال او ترغیب دے ګناه قول او ترغیب نه دے فقاعده چې سړی نه کومال ضرورت کی ګناهو ناسب بل شي دا دا بندنا دا غلطہ بلاشی کی خطایا اکسرا ہوئی چه غیر ارادی ہوشی منگویلو مفکی یو لفظ سیئیات تے بل لفظ خطایا دے بل لفظ زنوب دے بل لفظ معصیت تے که سرور الفاظ منگویلو اور کم دے که کم راغلی نواقع پی مافکی آغا پی سکی گی مافکی گی خطایا چه کم اولتای صرف کندنو یوکا رو شی او نها اللہ رب بولی ذاتی ما مطلب داده چه نیک اعمال دی رکی چه اللہ بی گناونا مارک کی دا حسنان مثال دا سابون شو او دستیعات تو مثال دا دا خیری شو چه سنگا خیری بی نو افقشان سابون پکار دی او آغم را سابون سا دی پکار دی دوی ما چې د در نیگ مثال دا دا تیاری دی و جناو نو ميثال چه ده دارچانه رتیاره ده او دو نیکو ميثال ده رناله نیکو ميثال ده رناله نوچه تیارشی نو چې و شي ختمی گینو فرناله سکی گی ختمی گی اوزن نی تیار سام ده سی چه سام طور تفا کئی پاگی گی راسو محمولی بلدارو نکی خبر ده ست ده رنابون دیتی زبر والغاڑی <سؤال> فارجا رجلن راغی و شڑی یا رسول اللہ وی ویل اید خضا رسول اینی اصبتو حدن زر سیدلی محطا خدا پا ما بانی قائم کا اینی اصبتو حدن بی زعمی ہی دار دیس کاری خیالو اید نور حد چې به ګمبونه کې را شي کبیره دی هغه به منځونو وه په تلاتونو راار کېږي نه چې بیا قا د مافوشه نو بیا خبره بل شانې شي خبره پوهږي پهلهکه خبره را ده چې دا د د سړخلو چېېې ه سره چې د کمخ ک دی چې عق لا بس چک چونډ کللو ب کاري کې نو وه انیا سختو حدن خود د خیال لاو فاقم اولیا قال ولم يسالو عنه نبی رسول الله صلی الله علیه سنوکو ولم يساله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنوکو اصل کیروسټ یوولسم نمبر روایت کی راضی یوولسم نمبر روایت کی إنه عالشت ومراتن في أصف المدينة ضد جانبان ومخام وخصون لوقت ميوكلي شخصون دائم ميوكلي ويصد سراد مديني فاغ طرف كي وإنها منها ومنها همارا تنگه کرد وا همار دون أن أمست هاجمه ميوصر نرا کرد يعني بدكاري ميکلي ندا دا إنها سبت وحد زنباني پوشو اگر دغوا بدکاری نوکڑی نو حت د خود دخیال داؤ فانا آزیی زدائم فقضی یا ما شیطا نبی علیہ السلام تایور زماعت اس پر سزائی مالا رنکا ولم یسئلو آنه نبی علیہ السلام تذکتا کسو نکو شدیس علی پا خفلہ تفصیل کرو کنا دا فرق دا اجمالو دو تفصیل دی آنگا روایت تفصیلی دا اجمال دی و حضرت صلات و فصلہ معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ ارحمون زکو فلم ما قضن نبی عیسیٰ سلم چه نبی عیسیٰ سلم منسکورکا نسڑے پاس دیوائل <سؤال> حید اخوز رسولہ اندیا سبت و حد انتاقیم فی یہ کتاب اللہ زہر طرح سے در مضالہ کتاب قائم کا نبی عیسیٰ سلم و توی علیسہ قصو اللہ تمعانا نبی عیسیٰ سلم و اندیا کو فاغوات ایومک کنا نبی عیسیٰ سلم و تویس فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ دا دې شایسته راغې او راغې د بهرې خپل ګناه ستر مانا نو ان دا مو هو توبه په دې کې خو حد نشتا کنه په دې کې اوس نشتا حد نشتا بس هغه دا و چې هغه خپل په دې ګرابلني الله رب رضات نه مافي وخته ذکر شایسته په ماحت ايم کوم د سله پاره وي په شما الله سکی مات کنه مونږ یو مو په توبه مو د خپل سلو وانو نمسکل الله اللہ وطران قال صالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ماد نبی علیہ السلام نتا پوسکو قال صالت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو لعمال احب ویلاللہ کم یا امول اللہ تا دیر محبوب دے کم یا عمل اللہ تا دیر محبوب دے دام ممک کے ذکر کردو شسوال یوی و جوابون ایڈیلی زمقوہم فرقوی زجیحتن هم فرقوی او ذ اشخاصه هم فرقی ځنې فر موقع یو څه ضرورت نو نبی اسلام هغه لاغی ترغیب ورکړي ځنې شخص پر یو څه ضرورت نبی اسلام هغه لاغی ترغیب ورکړي او ځنې موقع باندې د یو مون ترغیب ضرورت نو مناسب خبره کوي موقع شناسي مردم شناسی او د جهاتونو فرقی فیو جہد پانیو محبوبی بل جہد پانی بل سوی محبوبی آئیو لامال ای حبو الاللہ کمیو پا ملنو کیا لا رب العزت حلیر محبوب دے قالا اصلاة لی وقتها موس بقبل وقت کی قول مقبل ٹیم کی جکم دنو منس قول لا لا رب العزت حلیر محبوب عمل لیں طوله عملونو کې محبوب عمل اعلی رب ال عزت منزو منزو اوس خلک د منځه حیثیت څنګه بدلای لګا اصطلاحات بدلې و منزو سوسايټي د قامت منځې چې 11 د سوسايټي قائم مقام او معاشره قائم مقام چې هغه د کمندونو د معاشره د اساسه کار قائم مقام داغه کله الله رتابعداره ماحول دا شریط اصلاحات بدلول نبی صلی الله و سلام نو مشوره تفصیل کړی اصل کې دا حدیث نه مانی ورته د وژن بیا قران مليک چې خوره ګوره تفصیل شته نه علاوه د صلاة تاریخ شته بدل تاریخ ولا بدل شومزه دې ته نوې اخلاق د شهرا واسطه ده دا موزه یې څنډه مونزه لاه زه پسې کمونه ډېر محبوب دی دکه دا ایمان ااجرا ده او دا ایمان اظهار دی او دا د انخیت معده ده نو دا ذ د محبتې لا یو د ایمان اظهار دی دویم چې کمو ایمان ایمانتهبت دی په با ایمان کله ک کې ایمو اس کول وان او درې ما دا چې دایکي ماده د انقياد په بنده کې پیدا کیږي د انقياد ماده چې ټولوا کارما ته بیا څړې تیاریږي ټولوا کارما ته بیا سګيږي تیاریږي کسر کارمافي هغه ته به تیاریږي قالا سرا كل وقتيا كل تو سمایون بار الوالدين كل تو سمایون قال الجهاد في سبيل الله قال حدثني بهن فلا استذقتو لزارني هذا طرد جنن محبوب اعمالي بر الوالدين کی حقوق لویات اشارہ حقوق لویات کی درتو نو بيار دا دا دا دا كولو. او بد الله په لا توشرې کوېشي اوبل وال دی ه نو پر مجد کې ادت پسې سره راغلی دی پهبلې افستانه راغلی دی بیا پسې دیم دپه دیم د عملی کوو او د خوو د پاه د جهت کولو دا د عامو خلکو خیرپ ده مووق الله هم رالو په کووقلو العباد رالو اور فلسفی کمونو خیرخواہی دا عوام او انسانيت هم را دا نظریه دا خلکو کی خورش قال حدثي بهن ولا يستذته لذادني وان جابر قال قال رسول الله بین الاب و بین ترک و صلات. کفر ترک الصلاه دا بندا او کوفر ترمیان دا تمانځ بري خودلی مطلب چ یو آسان مطلب چې ترکو قصلات من اعمال الكفر دا چې ګنده نو منزه پر خوادل او قباحت ذکر کړي چې تر قصلات من اعمال الكفر منزه پر خوادل د کفر د اعمال نه دي د کفر د شاملې اعمال ش ال لا محلاوطه چې کر کړي دي چېمون ش دا د شاعر لانه دیموننس شې دا د همم شاعړ الاسلام لې د اسلام په شاعیر و کې اهمم چې د نسوشي دیمونځ دی نو چې کله یو سړی د اسلام احمه شاعسه کې پرییک دي احمه شااعره کې پریږ دي وایل سچې د اسلام په ښودو وایل سچې د اسلام په ښودو زکه چې خلنا کله پترق دروخني اعظم باندې پترق وروخني اعظم باندې خلک چې کم دنو د مکمل سیزه په ښودلو بوکم کوي هغه چې وروخني اعظم شي لکه اوس پر اسټاسره ار څه شته کو سیمټو نشته نو موږ هم مسل غو باندې سوټنه نو کو څوک یاد لا انتر موجود دي کو سیخو نشته میاره وی لا انتر نشته دغه دې سیخو څه کارو کنه ستای اعظم نه بدروک نه اعظم په وجبان دیو مرکب دو ختمې دو حکم کیدله شي څو روک نه اعظم نی مخالفه غ مرکبو نشته نو چې موږ سوق نه غوي هغه هغه مشارې را سګي دېګ دی چې اسلام او ترکه اسلام حکم دې کې دلې شي دا رنګ موږ په دا کوله ماده بنده انقیاق په بندگی چې کله د موږ پر خو دو په کې ودانو احکام از انقیاق ما ده د درو راځي په منځ یا فه ولې م روان باید کې را روانې په منځ یا فه ولې م زی چې منسوک بربا طبباقی یا ځ کو به نوردنینخوااممهخوااضای کوي په تر په سوات م عمل لکوفر بیا د خوکم د تاری پهال مشهوره چه تاره کسولات چه مستقل پر خودون که ده منزوی و اسلامی حکومت ده بخیر ده سزانا نپریده دا سی نشته چه بس دا گوز چه تنگایی بات دا نشته بشریعت کې چې تا مستقل تاره کسولاتی او غده چه کندنو لکا دا غشانتی زشی پایتی شی دا شي زشی اینم از کار خی تا موش پاپیر دیگه منو آوا به خوده لو نشد امام احمد ابن را محله تعله خو سر مع دی چې یو خلو حدن یو خلو حدن ان دا د زه حد دی چې دی به وجهه کېږي یو خلودن او د هغې معزهه و دا چې ب ژې کېږیم نه ب جمعې نه کېږي د وغ که ز سانې جمعه کېي بی جمع مجلکی گوی ای جمع تا فرض ہوی بسر چا دوشی دریگی جویم چه کم دنو زن عالمانو دا غزی کر کدی چه یقتلو سیاستا یقتلو سیاستا یعنی حد نده ولکه برادشای سیاستا وجلی شی شي نور و خلق و زمونگ نحناتو ناغی چه کمدنو مذب داری چه یو حبا سو حد تایتوبا جیل کی با چهولیشی بس اس خدام نا چه سلورمیاشتو لے چڑیولیگی دام یعوضا قدر لکن تزادا سلورمیاشتو لیولیگی بس ٹک تک پشک یو حبا سو حد تایتوبا چه دیو حبا جیل تا چهولیشی تردی چه دیسو با چه ان اغه واسنه صاحب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات فيزم الجنايت رضاهم الله تعالى الله مفرق دي له ده سوفيا او كار دي او در ستره والا رست مواقيت الصلاه کي مرضي سه پنزو کي دي پندنو تايل قلاوي اوقات الله رب لذت سکندنو دا مقرر کړل ارزان نه انخلابو مازفقین زان نه و مازگر زان نه من احسن اوزو آهن نه چاچه خیسته که او دست ده ده و وخت آهن نه په خپل دیلان علی وقته انا پا اخبار قلتیم که پورا رکو نه رکو نه مراد ظاہری ارکان یعنی پا باندې بانیمج برابرو و تم رکو آهن نه و مسنون و فقی انداز بانیمج برابر و قصو آهن نه باتې نه تاسو په ځواب باندې مشبره وره ان تاسو د الله ته انک تر مطلب یعنی چې د قیام کوې نه یواز د بدن قیام نه کوو روح هم چرته څه کوو قیام کوو چې سجده تر رکوع کوو دن سره نه کوو لا څوم کوو لا سې نکان له علی اللہ احضن اللہ رب و رزت بہنیزی موارید تفززلن ایغفر لہو ومن لم یقنشا چونک اللہ مجھونک علیسو علی اللہ احضن دار طرق و صلاة بالطبعات کہ اللہ سبحانیزی موارید اشتا انشاء غفر لہو قل اللہ خیمات دے کی چیز مسلمان ہو و انشاء عزبہو او کلالای را دین سزا بول ورکی فانا بی امامت حالق رسولم صلو خمسکم و سمشارکم انزم و زنکو ای فرزی رو جینی وی وادو زکاة موالکم دکات ورکوی دمالونو واتیو ازا امرکم او منی چی کردرتا حکم کوي و تدخلو جنت عد بکم دن بشی جنت در اقفلتا واتیو ازا امرکم او تاسو دې داری کوی اذا مرقوم خلج کمنو دې تاسو ته حکم کوو یعنی امیر دې ته حکم کوي نو ما نه تاسو کول جنته ربکم هاي عبادت ایم ذکر کولو سیاسيات ایم ذکر کولو پاتیو اذا مرقوم پان امنش ون مرو جنتی خلق سلام ور اولاد کوو په صلاة هو کوم خلو بچو دمانځو دې نه د وو کلو نوې د غوې په دی باندې شریف له سو کلو نوې او یو مطلب خدا دی چې اگر چې د ماشومان نوو د لسو کالو چي دی د دې غنډی لا مقلفت ني پتر کو سوالات ګناګاری گنا او دوسنه عادي کول غواړي اسنه ځلې بلوغ ترسي ادمون ذاتینی نبيو وګراني بیا وصوی گرانی بیما باشی تربیت چی قبلی د کارو نی قبلی اوو کارو نی سکی قبلی او قدلہ شکارو نی آپلا دکی او چیز را نگئی بیا به لک گرانی بیا بدا لک گرانی سانگوی نو چی کلا نرائیوی نو چی کم تا حفت تا آرائی نو سیک آرائیو بیا لگا ہون تا کی پخشی لک په زور به را وړی وي خو چې بیاسې کمو ډېرهې شي پاخه شي او راړی نو معقایان داړه مع د تربیتې کمنوته وړ کوالې نه په کاري خلک اکثر داې مړه دا خوله ماشوم دی دا خوله وسهشي دی ماشوم دی پو چې کمنو د پنزو کاونه کلي کور داخلي او بل طرفه منټاسوري سکولونه جو کړم منټاسوري کې دریو کالو ما شوم داخلي لا و دوپاره ته کې له نو د وخت نه ما شوم په ولادت کې ځراغ هوښنه ذهن سره تعلق لري مهمل مارا غلو مخکیو څو کال مخکی دبد په کلمو سماوي سیستم ما شومان باندې لیدل ما رغې په مدرسې کې ما په لیک کور نشته وي څو وی او هوټل ورانه دي نو ماي بس دمته مون شمېګو نه نو ما هلته وذو رہی چې دا دا سم تاغه شي سبوکې هغه ما څه وکړ تا تاسو چې دوه کار کړو نو وي انګريزيان وې اپو جی ریټاير و وي انګريزيان وې په دې وي پوسټ شي کمنو من تاسو لر سکول نو راوي است چې دا شي دي چه ده دی وقت دی په مذیبی وی وث وی چه که ده مور ده گیرده که ده ما شمسر رابطه کیگیم من ده ده غزینه شو روپو چه دا دا ده ده ذهن یو طرف که وارو ده آغزینه وی ده ستاسو ده کارمی خوش شیاره تاسو وارو وارو داخله ہوی وارو وارو وی ده کار پا کار دی دا خبره ده چې ده ما کار ضروری ده شاسه ذکر کرده چه ده ماشون بلوغ چه ده ندار دو قسمانه یو چه کمدنو صحت او سقم نفسانی ده صحت او سقم نفسانی آدویم چه کمدنو بلوغ ده پیدبار ده جهاد و ده مواخذی چه او سکم نفسانی دی ده دی پیز بار ده ده حق وقالره وقالره وقالو نمخ که ده ده اقلون بی مارده نکا ده ده پورا صحت هست او چې ده وقالو شی ده ده استمیز که ورشی سکه ورشی استمیز دو را پیجه نیشی ده خدی ده ان عليه السلام د موج ز پاره دا ورانه حق نفر نو کاله بیا د دین تیاله ستاله و د دین تیاله ستاله نو چې له سوکالو کې موږ نه کوو ډاکټور باسا زګر دوست نافی او زارتې پیژني کوو با د دې څه کې پیژني او څنګه موږ نه کې ډاکټور څه کوو باسا دا غیزه کاندو لس کالا مقرر کرو لس کالا او دا مواخذہ اخراوی بارا کی ناغیر کسی کم نلو پنزل لس کالا مقرر دی چوالت بیا دا جہاد دد لو کی کی و مواخذہ اخراوی بی ناغیر دا, دا پارا حد سو رہ دی پنزل لس کالا دوی مغذی چون زيو ذريه محبت الهي او بلدا من اهم شعائر الله من اهم شعائر الدين باريبه چې کندرو مدارو د نظام بشري نو دا غل د پاره وو کال مو قلم کلو ته وو کال نو چې ضرورت کوي چې د بزله کی محبت الهي دغه انسشي شورشی وکاله وی اولس کالج کومن زاغین تی هاوی چې د شاعرونه په بدو بیا روستو نظام بشری متعلق کیږي ولس کالکه وی وهای ولس کالکه چې کومن بنواحل کی قول ندا امو د دې حدیث کی ذری محدثینو یو نقطه وی لري چه دین معلومه شو ها چه ده اللہ سکار و نمخ که ما شو محل تکنه دی خاریان حضارات او مین دی دی متوجیش لاران خو گزاره کئی خو تک از اللہ سکار و نمخ که وحل خاریان صاحبان تین دبوسس خجوڑی او مین دی دباری مرو اولادکن بی صلاح او ممنناو سر س ودرې بولهوه منا سین په فرې خوبې نو هم فلم مذاالې چې دلس کالو شي نوجودا کې په بستر و کېدي اوبل نه چدا چې د اخلا کېقببیح عادت شيانګورې د خاله خاهلم حالا حضله دي اقلله کاواده چې زمونږ غې فمان ل کېده د منافخانو اصلا فمن ترکا فقط کفرا چاچه پرین خود دی لنا چه پرین خودلی جایز گنل و کافر شو بالکل چه فمن ترکا عملا ندا کفرم عمالی دی کفرم سچے دی عمالی دی واندللہ بمسود قال جا رضی النمی صلی اللہ فقال یا رسول اللہ انی آرشت ارته وې په ځفې فقال له عمر لقد سترك الله لو سترت على نفسك الله دې باندې پرده شول او نور ما چې په ځان <تصحن> پرده شولې نبی رسول اللهijo جواب ورک او قام الرجل فانطلق قال دا نبی صلی الله علیه وسلم رجلا النبي اسلام ورک وسړېوله فداه و صلى عليه عليه دایا دایا ته کریمه او فقال رجل من <تصحن> القوم يا نبي لهذا لو خاصه دا د خصوصیت نبی عليه السلام ول لناسه کافه او نبی زره ان النبي صلى الله عليه وسلم فرجفي دا د گناهونو ذکر دنو یو بل مثال ذکر کئ چموسا الله رب رزق او هيصی مثال ذکر کئ لکه د چیمه په موسم کې تا پاره چې کمندونو په دیو نبا دی بوت چې جوړې شي د ارطوی ییلا بغه شان دې لا غناونه چینه ده په دې روح باندې سيويشي پروته سيويشي سره پروته نو بلته مثال چې څنګه نو سي کړو نذير سلام دې يقناه وزمعنه کراوت والورق يتهافظو اخذ واخذه بحسن من شجره قال فجاء ذلك الورق يتهافظ قال فقال يا بدر قلت لبيك رسول الله حالله نه را در ممسلم له یوسلي سولاته جوريد د ب ح الله په تهافافتته هم خو زننوبه هو کمما تهاف هذا وواه پهعاد شه پانزې د نخالليدلژوهنی حالهله وسلم منصله سر جتې لا سووف ما چا چې دوه کاته وکړلو او غااف پهې نه شوم لا سووف ما چې په دی کې یعنی په حاضر زړه باندې وکل قرآن کار دی نو یعنی ک انګه خراب انت ابو دللا مود الله نبی کول څه نو څو بافل نه شو انت ابو دللا ک ان کتره غفر الله لو ما تقدم من ذنبه الله بو تو غناو نو مطلب په دې دوه رکعاتو شهار عاتیرو غناو در روحانیت تا سفر کې کم کمی راوشتے ہو آغا بور در دور اکات سکی برو اکی آن عبداللہ امن عمر امن الاس آن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو زکر السولات و من فقال من حافظ علیہ ابی علیہ السلام یا رضی دا مرس و ترغیب کی بیان کوا دا ترغیبون اقی مرس ببارکی دا کم دنو دا بیان میان دا خشے دے له لہو نورا و برحانا و نجات یوم القیامہ وَلَمْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا شاید دی منز حفاظت انکو وَلَمْ تَقُلْ لُهُ نُورًا وَلَا بُرْحَانًا وَلَا نِجَاتًا وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُون وَفِرَهُون دا منز دی بارے ہوئی یو بدتا رہا ہوشی مطلق آخرت کی سیارت سیارت اعمال رنا و بچا ہے دی تو منز و اعمال رو برانا سکیجی ر دا ولا نارو پرناشي دمه اخرت کې د نجات د فارغلي په کارو او بنځه ایمان د بار سرو کار دي دلیل ایمان خو باطینی شيزو د الله او د بنده ثواب ما ملوا د چوتيو سره جنت الله بوزي او کافر به تیراجو کیږي چې زه د بندې دې بندره بندره نومه لته بوزي دوزاختاو بیس تبوزی جاعتا و دا سولات پردسوی برحان اللہ بودی چیمونس کتا کاؤ و برحان دلیل لی و نجاتا دا بزریه دی د پردز قیامت و من لم يحافظ علیها چاچی دی مونس خیال و نساتو و لم دکلو نورا ولا برحان و لا نجا و کانا یوم القیامت ما قارون و فیرون و آمان و ایوی بن خلق در موز در پرخوادو غط چه کمدنو داواجیوی یو آغا چه کمدنو منصب وی در بادشاهد چه زم تزیم وی تایی دکنم چه پزا هم در شاهده و نمن نتا کبور وی دویمه دا غیز ل د چالاډر د لاندې د څوم هم جوکم ل او دریم مالی شغل وي مالی چې کم نه شي شغل مالی مشغول پیا وي دا درې وړه فانې کپ فرراان کې تبرو او حامان اغاک من سبو او بیر نخلق مالدارو فعان عبداللہ نشقیق قالا کانا صحابی اللہ علیہ ورشاہ منال مال ترکوو کفرن غیر صلات منصطوے کفر وی صحابو کفر اعمالی دے آنا بی دردہ قالاو سانی خلیلی ماز افل یارو اس کی حد ابو دردہ یما د خپل یار وصیت کړل لا تشرک بالله شي وای نه خطی رختار الختاب الله تری صدر ما جوړو خص خص شي او وسې دلې شي یا خدا او حمل بازمت ته یا د تسره د دس خپل وصیت راهو درلار یا شرک نه ورا شرک په قلبی دی د پیڅه شه په قلبی څزرو شرک تماره درړو شرک در و ته والله وَلَا تَدْرُكُ مطامې مَكْتُوبَةً د قس تمز مفرې ده دکستهبول مفرې ده پول ډېر خلک دکستهې دي په منته کاره مطامې ده فقط باې ت من خوزیمه چا چېمونږ د ق تفرې خو دژه زیمابلې شووه مسخه په ان نه مفه وک لشارې دا چا هر شار ده شا واجهزاره چې یاقل ایلی شي نو اقل سړی د شرونهله بند نهوي نو چې یاقل ځایله شو بپانو شونو دی ب مواره غ اوخ شو چې بس س باې وړه رویان په ان د مفه وکللی شارې نو